Не знаете какво искате? 13-та беседа от 6-ти том на поредицата Сила и живот, държана от учителя на 13 ноември 1922 г. в град София. Чете Йордан Стоянов А Исус отговори и рече Не знаете какво искате? От Евангелие на Матей 20 глава 22 стих Ако говоря с ангелски... Из человечески езиция любов нямам, нищо не съм. Не знаете какво искате? Всички хора разбират значението на глагола «искам», но сложили се пред него частицата «не», глаголът приема отрицателно значение. Казваш «не искам», «не зная», «не разбирам». Някои хора се хвалят с невежеството си. Те са агностици, т.е. хора, които отричат знанието и казват, че човек не може да знае всичко. Коренът на думата «гностик» се крие в един стар язик – «гноси». А българинът казва «носи». Значи двете думи имат един и същи корен. Сега това е въпрос на филологията, която още не съм засегнал. Някога ще ви обясня какво нещо е филологията от окултно гледище. Казваш «искам». Този глагол има отношение към известно желание, което показва, че ти липсва нещо. Казваш «не зная». Значи не знаеш какво искаш. Човек трябва да иска същественото. Много неща можеш да искаш, но разумният иска същественото. За гладния същественото е хлябът. Ако човек умира от глад, а иска нови дрехи като за велик ден, той не знае какво да иска. Какъв смисъл има новата дреха за него, ако на другия ден го очаква смърт? За умрелия новите дрехи и обувки са безпредметни. Един ден Бог изпратил Архангел Михаил на земята, за да научи три неща. Това било наказанието му за някаква грешка, която направил на небето. Архангел Михаил попаднал в Русия и се условил за черак при един беден, просто буштар. Тук трябвало да научи трите неща. Михаил бързо научил изкуството да прави обувки и станал опитен обуштар. Каквито обувки му поръчвали, правил ги съвършено с което повдигнал името на господаря си като добър майстор. Един ден в обущарницата влязал помещик, който се обърнал към обощаря с думите «Слушай, приятели, носят тази хубава кожа, от която искам да ми ушиеш здрави хубави обувки. Искам да ги нося поне една година, без да изгубят фасона си. Ако не ме задоволиш, главата ти ще пати». Обущарят взел кожата и като си излязал помещикът, казал на черака си «Слушай, Михайле». От тези обувки зависи нашето бъдеще. Ако не можем да задоволим този помещик, ще пострадаме. Лес на работа, казал Михаил, взел кожата и започнал да кори обувките. Обощарят следял какво прави и ужасен извикал. Михаиле, какво правиш? Това са чехли за мъртвец, не са модерни обувки, каквито помещикът иска. Бъди спокоен, всичко ще се нареди както трябва. Черакът спокойно продължил работата си. Не минал половин час в обощарницата влязла слугата на помещика и казал, моля не кройте новите обувки за господаря, той е мъртъв вече, направете му чехли, заумрял. Казвам, много хора се поръчват хубави здрави обувки, но черакът Михаил кури чехли заумрял. Христос казва, не знаете какво искате. Значи човек трябва да знае какво иска. Защо? Защото желанията играят важна роля в живота. Желанията на човека трябва да бъдат строго определени. Мислите и желанията са важни елементи в духовния свят. Цял свят може да успорва съществуването на духовния свят, но аз говоря за него положително, като за свят, който познавам добре. Може някой да иска диспут с мен. Готов съм. Мога да изляза на научен диспут, да докажа съществуването на духовния свят от гледището на всички науки. На който иска да диспутира с мен, трябва да има знания. От геометрията знаете, че срещу равни страни, лежат равни гли. Ще кажете, че страните на глите са прави линии. Така е, обаче не винаги правата линия подразбира прав път. Да вървиш по права линия, това не показва, че си в правия път. Понякога вървиш по права линия и си в правия път, това е съвпадение. Но не всякога. И кърдецът, като го гонят избира правата линия, но не е в правия път. Казваш, младия трябва да върви прав, никога да не се прегърбва. Но има случаи, когато и младият трябва да се наведе и пригърби. Възможно ли е това? Възможно е. Когато минава през гъста гора, младият трябва да се навежда, за да не го удрят клоните. Следователно, при известни условия ще ходиш прав, а при други пригърбен. Казваш, изкривих се. Това изкривяване няма нищо общо с кривата линия, скривия кривия път. Понякога кривата линия съвпада с кривото, а понякога кривото съвпада с правата линия. Колкото е възможно едното, толкова е възможно и другото. Как определят учените правата линия? Най-късото разстояние между две точки е правата линия. И между две точки може да се прекара само една права. Казвам... Правата линия е най-малката отсечка от окръжността. Или правата линия е най-малкото разстояние между два радиуса. Някои математици оспорва това, но според мен всяко нещо, което се отрича и успорва истинно, а всяко нещо, което не се отрича, нито се оспорва, Не е истинно. Много естествено. Как ще успорваш и отричаш онова, което не съществува? Ще кажете, че това е софистика. Не, това е истината. Сега аз говоря, а вие слушате. Това е реалност. Моите думи като реални могат да се оспорват. Моите думи, моята логика са резултат на самия мен. Следователно аз съм корен, а който ми слуша е произведение. Ще кажете, че човек се развива по еволюционен път. Човек се развива в две направления – по еволюционен и по инволюционен път. Това са процеси, които съществуват и в математиката. Например, имате числата 2, 3 и така нататък. Те са корени на дадени числа и вървят по инволюционен път. Ако същите числа повдигнем на степен, тогава имаме еволюционен процес. Петегор казва, Пространството, което се съдържа в квадратите построени на катетите на правоъгълния триъгълник, е равно на пространството, което се съдържа в квадрата построен на хипотенузата. Какво е хипотенузата? Всеки радиус на кръга. Тя е жива, активна линия. Какво са катетите? Единият катет е човешкият ум, а другият човешкото сърце. Резултатите на катетите във време и пространство са равни на енергията, която ги е произвела. Същото казваме и за енергията, която снарядът развива. Изчислено е, че енергията, която даден снаряд произвежда, се крие в самия снаряд. Учените правят трети изчисления, за да намерят отношението между енергията, която снарядът развива, и количеството енергия в самия снаряд преди избухването му. Питам, енергията, която ябълковата семка развива в процеса на растението, самата семка ли е? Част от енергията е в семката, част от енергията е в почвата, водата въздуха и част в слънчевата светлина и топлина. Като се посее в земята, семката има възможност да събере енергията на всички тези елементи и да се направи една малка къща ябълково дърво. Това показва, че в семката е изкрита известна разумност. Значи в разумния живот се постигат всички желания. От тук вадим заключението, че елементите на разумния живот са извън човека, а не в самия Него. Ще кажете, че това е философия. Да, философия е, но тя ви е потребна. Казвате, че всичко зависи от човека. Не от човека, но от разумността в самия Него и вън от Него. Тази разумност наричаме Бог. Задачата на човека е да се състави ясно понятие за Бога. Не е достатъчно да четете какво са казали богословите, и философите за троиличния Бог, за Бога като любов. Самите философи трябва да имат ясна представа за това, което пишат. И за човека казват, че има едно или две лица, че е едноличен или дволичен. Българите имат лошо мнение за човек с две лица, а още по-лошо мнение за човек с три лица. Казват, че е лош, а като се казва, че Бог е троиличен, това считат за нещо свещено. Къде е лошото? В идеята за троеличието или в разбирането на човека? Ако троеличието на Бога е свещено нещо, защо троеличието на човека да не е същото? Тази идея трябва да се изясни, да няма двояко значение. Духовенството първо трябва да изясни противоречията в живота, а не само да казва, че хората трябва да се обичат. Как да се обичат? Колко ви да любов познавате? Според мен има четири вида любов – божествена, ангелска, човешка и животинска. Има и други видове любов, но аз пирам до числото 4, питагорлото число, с което се измерват нещата. То е абсолютно число. Под абсолютно разбирам това, на което умът поставя прегради. И човек може да бъде абсолютен и не абсолютен. Тръгваш някъде – абсолютен си Спираш се, не си абсолютен. Всяко тяло в движение е абсолютно, щом спре движението си не е абсолютно. По какво се отличава Божествената любов от другите видове любов? Божествената любов е неизменна и постоянна във всички свои прояви във време и пространство. Тя никога не се изменя. Когато обещае нещо, Бог го изпълнява точно на време, с точност една сто милионна част от секундата. С такава точност се измерват и имагенерните, въображаемите числа И. Те се равня на една сто милионна част от единицата. Но този въпрос оставям на математиците. Те от думата. Аз говоря за любовта. И тъй. Божествената любов е неизменна. Тя представлява вечна скала, вечна канара върху която човек гради своя живот. Ангелската любов се отличава по своята чистота. Тя е без никакви страсти. Който се храни с тази любов, не боледува. Човешката любов ограничава. В нея има страсти. Тя е раздвоена. В нея има и добри, и лоши разположения. Животинската любов се отличава по това, че лесно забравя. Следователно, четирите вида любов представляват четири единици, с които човек работи по математически начин. Идваш при мен и се оплакваш, че работите ти не вървят, че женати, ти, децата ти са объркани в религиозно отношение са загазили, в обществото не са добре поставени и не знаеш какво да правиш. Започни с животинската любов. Възможно ли е това? Да. Започни с животинската любов. И постепенно върви нагоре. После ще дойдеш до човешката любов. Животно ли съм, че да започвам с животинската любов? Ти не разсъждаваш правилно. Какво лошо има в животното? Думата животно е прекрасна. Но хората са изопачили. Тя произлиза от живот. Животното е същество, което се радва, което скача, люби, че ходи на четири крака. Това нищо не значи. Казвате за животното, че е четири много. Питам, преди да се изправиш на два крака, ти не пълзеш ли на четири? Забравил това казваш. Човек съм, ходя на два крака, но аз те напомням, че някога си ходил на четири. И тъй, започни с животинската любов, за да забравиш грешките на хората. Значи, за да започнеш с тази любов, трябва да забравиш грешките на хората. Как котката проявява любовта си към мишката? По животински начин. И в дупката си да се скрие, мишката мисли само за котката, а котката само за мишката. Съсред факти мога да ви докажа, че между котката и мишката съществува такава любов, каквато ни подозирате. С часове котката седи пред дупката и говори «Мила мишчице, моя възлюбена, излез малко да ти видя». Мишката си подаде главичката, Засмея се и се скрия в дупката. После тя пита майка си: Мамо, моят възлюбен ме чака навън. Да изляза ли? Не, още не си заженили. Какво ти дава? Обещава ли ти нещо? Много неща ми предлага. А котката седи пред дупката с затворени очи и чака да излезе мишката. Защо котката затваря очите си пред мишката? С това те иска да каже, че е безкорисна, т.е. сляпа за любовта на света. Мишката пита котката, «Право ли говориш?» «Ето виж, от няколко часа съм с затворени очи, нищо не ме интересува». Обаче, щом мишката излезе от дупката, котката веднага я хваща и казва, «Сестрички, ще те приема на гости у себе си, да видиш моята любов». Казвам, котката ви дава добър пример, как да постъпвате. «Нека човешките грешки влязат във вашата гостна стая». И забравете всичко. Как поступва човешката любов? Тя ограничава. Какво означава думата човек? Първата сричка Че произлиза от един стар язик и означава ученик. Сричката Век има друг корен и означава същество, което иска да се учи. Някой замества думата човек с думите цял век, тези думи са неразбрани. Кой може да бъде ученик? Само онзи, който чете. Обикновено учените, професорите четат, но според мен, който чете, той е ученик. Няма учени и професори в света. Който чете, той е ученик в дадения момент, защото иска да разбере какво е измислил писателят, какви са неговите възгледи. Всеки, който решава една задача, си учи. Той е човек. Следователно, ние сме човеци на земята. Разтваряме книгите, гледаме, изучаваме ги. По какво се отличава човешката любов? Тя всякога ограничава. Не е така? Може да не е абсолютно така. Но моето твърдение се подкрепи отред примери. Мома за един момък, но щом се ожени за него... Тя веднага го ограничава. Преди да се ожени, той е бил свободен. Където искал, там е ходил. В гората, на планината, по градовете, по кафенетата. Щом се оженят, тя започва да му казва. Слушай, ти знаеш, че ти обичам. Без мое позволение, няма да ходиш никъде. Ако отиде на кафене, ще й каже защо е отишъл. Ако направи някаква търговска сделка, ще й даде сметка защо е направил това. Тя става господарка, а той става слуга. След всичко това той мисли, че се е намерил другарка. Не, той се е намерил господарка, която му иска сметка за всичко. Така става и с мъжа, и с жената. Що се влюбиш, така става. Вън от ограниченията не съм срещал нито едно изключение. Друг е въпросът в ангелската и в божествената любов. Там няма никакви ограничения. Но докато се дойде до тази любов, човешката е на мястото си. Ще любиш човека по-човешки. Как? Ние знаем какво представлява човешката любов. Докато любиш по-човешки, ще ограничаваш злото и в себе си, и в другите хора. Значи човешката любов е мярка, чрез която се ограничава злото. Следователно, като забравиш грешките на хората, като ограничиш злото в себе си и в другите, ти идваш до ангелската и божествената любов. Ангелската любов отговаря на животинската, а божествената на човешката. И тъй, докато се обиждаш, ти си в животинската любов. Искаш нещо идеално и се обиждаш, че някой ти е казал животно. Що ме така, ще живееш и ще любиш по-ангелски. Имаш ли ангелско сърце? Ще правиш усилия да любиш хората, както ангелите ги любят. Който иска да има ангелска любов, трябва да си служи с огън, на който температурата е 35 милиона градуса. Когато ангелът обикне някого, поставя го в огнището и ако може да издържи тази висока температура, той започва да му преподава новата наука за живота, а който не издържи, превръща се на дим и пепел. Така ще постъпва ангелът с него, докато го кали. Ту ще го слага в огъня, Ту ще го вади, през девет реторти ще мине, но ще се кали. Ще плаче, ще вика, докато стане чист като ангел. Ангелската любов се отличава с чистота. Тя прекарва човека през огъня. Който има ангелска любов в сърцето си, се отличава с топлина. Неговото тяло и сърце са топли. Той мисли доброто на всички хора, на всички живи същества. Злото е ограничение, изтиване, следователно студът произлиза от омразата, от топлината, от любовта. Където има топлина, там е любовта. Заключение на всичко това казвам. Щом прекараш някого през животинската любов, ти забравяш грешките му. Щом го прекараш през човешката любов, ти ограничаваш пороците му. Щом го прекараш през ангелската любов, ти го слагаш в огъня, който чисти. Най-накрая ще вдигнеш своя ближен на раменете си, ще го поставиш на вечната канара и ще му кажеш. Сега ще се научиш да забравяш грешките на хората, да ограничаваш злото и пороците в себе си и в своите ближни и накрая ще се домогнеш до смисъла на живота. Ама не може без пороци. Знаете ли какво нещо е порокът? Трябва да имате ясна, конкретна представа за порока. Представи си, че ностеш в ръцете си скъпоценната чаша на господаря си. Някой ти разгневи и ти изкарваш гнева си на нея. Хвърляш я на земята и тя се изчупва. Господарятите хваща и иска сметка от тебе. Как я е щупи? За да намалиш вината си, казваш. Както носих чашата, някой ме бутна и тя падна от ръцете ми. Не. Кажи си истината. Бях гневен и както носих чашата, хвърлих я на земята, за да покажа силата си. Чашата се щупи, хвърлих я съзнателно на земята. Казвам. Да изнасяш фактите така, както са. Това значи истински човек. Всяко изопачаване на фактите е лъжа. Мнозина наслагат лъжата при истината и мислят, че говорят истината. Тук липсва доблест. Бъди доблестен. Всякога говори истината. Не слагай лъжата при истината, нито злото при доброто. Вървиш из града срещаш един свой приятел, който ти дава една хубава слива. Щом ми заедеш сливата, веднага в умът ти дойде мисълта да посадиш костилката й и още на същия ден я посаждаш и оставяш да изникне и израсте. След две-три години сливата е изникнала, пораснала, цъфнала и вързала плод. Като ти питат кой посади тази хубава слива, ти казваш факта както си е. Ако изопачиш факта и кажеш, че сам си ходил в плодив, за да си купиш от тези сливи, а след като си ял от тях, поседил си една от костилките, ти не говориш истината. Защо изопачаваш факта? За да предадеш по-голяма цена на сливата, както и на своят труд да покажеш, че си готов да направиш всичко за една хубава слива. И тъй, предавайте фактите както са, без никакво извъртане на истината. Кажи, срещна един приятел, даде ми една хубава слива. Аз я изядох. И след това посъдих костилката в земята. Ако някой ти похвали, че се направил много нещо, ще кажеш Не, аз направих най-малкото. Изкопах една дупчица, зарових костилката и като изникна, от време на време я наглеждах, а главното нещо направи природата. Слънцето, водата, въздухът и земята. Така трябва да се говори а не да си придаваш повече цена, отколкото трябва, ти само си посъдил сливата, а всичко останало е извършила природата. Сега ще дойдат свещениците да ме убеждават, че българският народ дължи всичко на православната църква. Не е така. Че българският народ дължи нещо на църквата, това е факт, но да се мисли, че той е оцелял благодарение на православната църква, това не е истина. Какво ще кажете тогава за турците? Те не са православни. Как оцеляха? Как оцеляха будистите, които също не са православни? Друг въпрос е въпросът, ако всички останали народи вън от православната църква не са оцелели, но и без православието, те оцеляха. Значи фактът, че православната църква е спасила България, не е верен. Българите са съществували като народ преди православната църква. Значи, в този народ има нещо повече, отколкото в нея. Българският народ е съществувал преди християнството. Сам Христос християнин ли беше? Православен ли беше? Защо неговите последователи се наричат християни? Ако питате Христа дали е християнин, той ще каже, че не е такъв. Вие се наричате християни, защото вярвате в Христа. А Христос в кого вярва? Според мен християнството не е база. Ще кажете, че християнството спасява. Езичниците, турците не са християни, значи те не са спасени. Аз съм видял в другия свят много буддисти, мухамедани, които са спасени. Как е станало това? Те не са християни, кой ги е спасил? И нас не наричат дановисти, казват, че съм проповядвал дановизъм. Чудно нещо. Ето, пръв аз не съм дановист. Какво разбират под понятието дановист? Да се мисли, че някой е дановист, това е заблуждение. Не знаете какво искате. Какво трябва да иска човек? Да постави идеите си правилно. Ще кажат свещениците, че ние сме такива, унакива. Не е така. Каквото и да се говори за нас, не знаем какво ще стане в света. Какво иде, затова именно аз искам да ви освободя, ако не от всички заблуждения и страдания, поне от някои. Ако ви освободя от всички страдания, на себе си ще причиня зло. Важно е да ви освободя от тези заблуждения и страдания, които пречат на развитието ви. Мнозина ме питат как да се наричат дановисти или християни. Христос не е християнин. И аз не съм новист Какво проповядваше Христос? Любовта. И аз проповядвам любов. Христос казваше за себе си, че е син Божий. Следователно и вие може да се наречете синове Божии. Как да се наречем синове Божии? Това е богохулство. Не е богохулство. Кой ми даде живот? Бог. Щом казвам, че съм син Божий? Аз изповядвам великата истина, че животът, който е в мен, мислите, знанията, с които разполагам, са все от Бога. Една студентка разказваше, че един от професорите, преподавайки, често споменавал името на своя учител, който също бил професор. Тя вади заключението. Нашият професор е ученик на Еди Кой си професор. Ние сме ученици на нашия професор. Следователно и ние сме ученици на професора, на нашия професор. Христос е син Божий. Ние сме последователи на Христа. Следователно и ние сме синове Божии. Бъдете готови да изповядвате истината, че животът, който имате, не е ваш. Ще кажете, че вашите майки и бащи са ви дали живот, на кой е дал техния живот? Майките и бащите им. Ами техния живот... Така ще дойдете до онази безконечност на събиране и умножаване. Така ще влезете в областта на въображаемото число i. Къде е истината? Ще дойдете до събиране на числата. 1 плюс 1 върху 1, плюс 1 върху 1 по 2, плюс 1 върху 1 по 2 по 3, плюс 1 върху 1 по 2 по 3 по 4 и така нататък. Тук са нужни логаритмични изчисления. Това е сложна работа. Какво се иска от човека? Да разбира сегашния живот. Чувстваш едно неразположение или една радост в себе си. Задавал ли се си въпроса защо си неразположен или защо си радостен? Понякога имаш желание да мислиш. На какво се дължи това желание? Главно на четири фактора, които работят в природата. Пак ще се послужа с Петагоровата теорема, ще взема един правоъгълен триъгълник с равни катети и казвам: Възможностите на ума са равни на възможностите на сърцето, т.е. единият катет е равен на другия катет. Възможностите на ума и на сърцето са равни на възможностите на волята, т.е. на хипотенузата в правоъгълния триъгълник. В ума се крият две възможности мислене и чувстване. Значи умът първо мисли, После чувства. И в сърцето има две възможности. Чувстване и мислене. Сърцето първо чувства, А после мисли. Когато умът първо мисли, А после чувства, А сърцето първо чувства, А после мисли, Работите вървят добре. Ако умът първо чувства, А после мисли и сърцето първо мисли, а после чувства – работите се объркват. Задачата на ума е първо да мисли, после да чувства. Задачата на сърцето е първо да чувства, после да мисли. Имате два фактора с по две възможности. Имате още два фактора – душа и дух, с по още две възможности. Можете ли да определите кога действа умът и кога сърцето? Можете ли да определите още вашето чувстване в даден момент на какво се дължи? На ума ли или на сърцето ви? Може ли да определите откъде иде вашата мисъл? От ума или от сърцето? Не знаете какво искате? С това Христос е искал да каже на учениците си, че в тях трябва да се събудят възвишени мисли и чувства, с които могат да разграничават видимите неща от невидимите. Ако гледате на човека от духовния свят, ще видите, че в него има двама души, които едновременно ходят и си говорят. Единият е физически човек, по-плътен, а другият е духовен, по-ефирен. Физическият човек живее повече със сърцето, а духовният повече с ума. Когато физическият човек е в съгласие с духовния, работите им се нареждат добре. Ако двамата не са в съгласие, работите им не вървят добре. Какво трябва да правиш? Ще се съгласиш с он за ред на нещата, който е определен още преди слизането ти на земята. Твой от живот е бил определен преди да си се родил. Този, който те предружава навсякъде... Е съществувал в духовния свят преди тебе. Той знае и разбира всичко по-добре от теб. От нас е приятелски, но е твой учител и ти трябва да го слушаш. Как ще го познаем? В мъчнотиите и страданията. Неразположен си, недоволен си от жена си, той те нашепва. Всичко ще се оправи. Няма честни хора на земята. Има, ще ги намериш. Не мога да спя, нервен съм. Ще спиш. Ще се успокоят нервите Нямам пари. Жената, децата са болси, окъсани. Не се страхувай. И пари ще имаш, и дрехи. Всичко ще се оправи. Питаш, кой е този в мен, който гледа на живота толкова оптимистично? Все ще се оправят работите, а те не се оправят. Защо не се оправят? Защото не слушаш своя учител, духовният човек в себе си? Ти си един дървен философ и само философстваш, сееш все през зимата, градиш въздушни кули. Какво трябва да правиш? Да изучаваш висшата математика на живота и прилагането на нейните закони. Може да се градиш един златен палат във въздуха, но трябва да знаеш условията, при които можеш да градиш. Религиозните хора казват, че без религия не може. И ако работите на хората не вървят добре, това се дължи на отсъствието на религиозно чувство в тях. Какво нещо е религията? Връзка с Бога. Какво означава свързването с Бога? Според мен да се свържеш с Бога, това значи да имаш отношение към любовта, към всичко живо по лицето на земята. Можеш ли да направиш това... Ти носиш Божията любов в себе си. Ако видиш, че някой дяла по живо дърво в гората, кажи му, приятелю, не дяла по това дърво, не му причинява излишни страдания. Дали дървото страда? Понякога в дървото се пробужда съзнание, както в човека. В някои дървета са затворени човешки души. В бъдеще те ще се освободят от този затвор и ще живеят като човеци. Ще кажете, че човек е дух, облечен в плът. Преди да дойде на земята, човек наистина е бил дух, но като е слязал на земята, той се облякал в материя, плът. Реалното е в духа, а преходното в плътта. Като умре, човек се обезплатява и това е преходно състояние. С човека става два процеса – обезплатяване и въплатяване. Реално е това, което се обезплатява и въплатява. Той е духът. Казват, че духът е вятър, т.е. въздух. Духът не е нито вятър, нито въздух. Той е нещо, което постоянно се движи. Духът образува движението, но той сам не е движение. Какво ще разберете, ако ви кажа, че Бог е любов, но той сам не е любов? Бог е нещо по-велико от любовта, но условията, при които сега живеем, не познават по-велика мярка от любовта, за това се казва, че Бог е любов. Казано е в писанието, плодът на духа е любовта, а плодът на Бога е духът. Любовта е най-малката сила, проявена на физическия свят. Няма дума, с която можем да изразим любовта. Сколко думи се служим ние? Българският език се служи с 60 000 думи, немският с 80 000, английският с около 260 000 думи. Това е приблизително изчислено, не е абсолютна точност. Първоначалният език, с който хората са си служили е бил много богат, около 35 милиона думи. Това е езикът на природата. С този език можете да изразите приблизително всички душевни преживявания, през които минавате. Днес с ограничения човешки език не можеш да определиш точно своите състояния. С една дума изказваш десетки неща, но какво всъщност искаш да кажеш, не знаеш. Казваш любете, но какво означава това, сам не разбираш. Думата Beyer на английски означава мечка, търпение и раждане. Тази дума се пише и произнася еднакво, но в изречението вече има различно значение. Питам, как можем да се разбираме с толкова неточен език? Евангелистът казва, че като евангелската църква друга няма. Православният казва, че като православната църква друга няма. И будистите казват, че като будистката няма подобна. Аз казвам. Няма друга сила, подобна на любовта. Тя включва всичко в себе си. Ще докажа това. В евангелската църква животните ни влизат. В православната църква също. В буддистката църква също. Защо? Защото според вас животните нямат религия. Не. И те имат религия. Защото и те си обичат и любят. Основа на нашето верою е любовта. Следователно, нашата религия влиза и в животните, и в растенията. И растенията си любят. Възхищаваш се от аромата на едно цвете и казваш колко хубаво мирише, но то не изпраща миризмата си до теб, а до своя възлюбен. Ароматът на цветята е тяхната мисъл. Цветето изпраща мисълта си до своя възлюбен, с което иска да му каже, че го обича. Като мисли за своя възлюбен, той изявява своята религия. Аз отивам по-далеч и казвам, че нашата религия се среща и в минералите. Значи религията, която проповядваме е всемирна. В нея влизат и хората, и животните, и растенията, и минералите. Днес ни проповядват православие. Аз признавам само такова православие, такава религия, в която всичко може да живее. В нашата религия всичко живее и вие можете да живеете. До сега сте живели в нея и в бъдеще ще живеете. Ние не казваме, че къщите ви ще се разрушат, т.е. вашето верою ще изчезне. Де ще си вероюто, но казваме, че като нашето верою друго няма. Кое е нашето верою? Вероюто на любовта. То казва, любовта, която прониква в ума и създава мислите, е равна на любовта, която прониква в сърцето и създава чувствата и желанията. Защо са равни мислите и чувствата? Защото една и съща сила ги създава. Понеже в любовта няма пристрастие, тя дава колкото на ума, толкова и на сърцето. Волята пък, като възлюбено дете на майката и на бащата взима всичко, т.е. тя е равна на сбора от човешките мисли и чувства. В заключение на това казвам Възможностите на ума заедно с възможностите на сърцето са равни на възможностите на волята. Тя е в състояние да реализира всяка мисъл и всяко желание. Разумната воля е в сила да реализира всяка права, божествена мисъл и всяко божествено желание. Всяко желание трябва да има четири качества едновременно. Да бъде божествено, ангелско, човешко и животинско. И любовта трябва да бъде едновременно и животинска, и човешка, и ангелска, и божествена. Това е закон. На земята животинската любов има по-голям простор. Тя създава формите. Който се отказва от животинската любов, постепенно отслабва, изпосталява и се готви за небето. Ако животинската любов вземе надмощие, човек затластява. Всяка любов има граници, до които може да се прояви. Затова се казва, че мислите и желанията на човека трябва да се ограничават. Не могат ли мислите и желанията ни да се проявят свободно? Под свобода на мислите и желанията разбирам всяка мисъл и всяко желание да са за добро, не само за отделния човек, но и за неговите ближни животни и растения, при това всяка мисъл и желание, трябва да са в съгласие с Божествения свят. Казва се за нас, че вярваме в живата природа. Ние вярваме в духа на Бога, а не в живата природа. Къде е Божия дух? Къде е духовният свят? Ще кажете, че не искате да се говори за духовете. Какво нещо е дух? В първата глава на Битието е казано, че Бог създаде небето и земята. Как ги създаде? Не се казва. Създаването на небето и земята е дълга история, за която Моисей мълчи. Той е написал нещо откъслично по тази история, което не е в съгласие нито с геологията, нито с цялата наука. Но нито писаното от Моисей, нито писаното в науката е съгласно с това, което Бог е направил. Това е описание за децата, където се казва, че А плюс Б е равно на С. Нещата са равни само за онези, които ги разбират, но не е за онези, които нищо не разбират, при това нещата са верни, когато се проверяват. Казано е, и Дух Божий се носеше по земята. Духът подразбира великата природа, т.е. божественото начало, което обгръща всичко и твори. Днес думите дух и душа са изгубили своя първоначален смисъл. Под душа разбирам вдишване, а под дух – издишване. Това са два процеса на разумния живот. Индусите наричат тези два процеса Брама. Като издишал навън, Брама създал целия космос и си казал – много неща създадох, трябва да отнема. Той до днес продължава да изтегля по малко от света и да го поема в себе си. Като изтегли всичко, светът ще изчезне, брама ще заспи и ще спи милиони години, като му дотегне да спи ще каже, ще издишам всичко, което съм приел в себе си и ще създам нов свят. Що му домилеят децата, т.е. хората, той ще ги поеме отново в себе си. Това не е никаква философия, това е детинско описание за създаването на света. След това ще кажат, че светът е бил създаден от вдишването и издишването на брама. Не, приятели, като говорите за вдишване и издишване, вие трябва да знаете вътрешния смисъл на тези два процеса. Дишането и яденето също са два процеса, които събрани заедно представляват една сума. Кой е коренът на това число? Кой е коренът на погълното количество въздух? Кой е коренът на два кубика въздух? Не знаете. Кой е коренът на количеството хляб, който изяждате всеки ден? И това не знаете. Какви математици сте тогава? Трябва да знаете корена на всяка храна, която консумирате. Ще кажете, че не се занимавате с такива неща. За това именно не сте поумнели. Ще се занимавате с всичко, което виждате, как растат и се развиват цветовете. Как връзват плод и озряват и така нататък. Имате една семка. Тя е резултат, сума от дадени числа. Кой е коренът на тази семка? Какво става в училищата? Учителят извиква ученика пред черната дъска и казва Иванчо, начертай един правоъгълен тригълник и по един квадрат на катетите и на хипотенузата му ми докажи Петагоровата теорема. Ученикът изговаря теоремата. Докажи я сега. Ученикът я доказва. Браво, седни се на мястото. Какво е доказал Иванчо? Нищо особено. Той е декламирал това, което Петагор е казал някога. Иванчо се връща от дома си и казва на майка си. Мамо, днес учителят ми е дигна на урок и аз му доказах Петагоровата теорема. Той нищо не знае от тази теорема. Цяло откритие беше това. Майката и бащата са доволни и казват напознатите си. Знаете ли какво е научил наш Иванчо? Доказал е днес на учителя си Петагоровата теорема. Каква наука има в това доказване? Има нещо и в доказването, но трябва да отидете по-далеч, да влезете във вътрешния смисъл на тази теорема. Казвам, Иванчо, този квадрат е жива величина. Двата катета на триъгълника представляват човешкият ум и човешкото сърце. В тях са вложени условия и възможности за развитието им. При това тези възможности са равни. Такъв е законът. Хипотенузата е радиус на кръга. А радиусът представлява кръга в движение. И в хипотенузата са вложени възможности. Изобщо тези възможности показват, че животът се развива. Като изучават така Петагоровата теорема, Учениците могат да мислят. Всички фигури са символи, с които природата се ставя човека да мисли. Така именно математиката, както и цялата наука, има смисъл да съществува. Често хората изпадат в недоволство. Кое ги прави недоволни? Еднообразието. Крето има еднообразие, там идват страдания. Живееш в заблуждението, че за да поддържаш живота си, трябва само да ядеш. Яденето е средство, не е цел. Ще едеш и всеки ден ще извличаш корен от храната, която си консумирал. Дишаш. Също ще извличаш корен от количеството въздух, който си поел. Знаете ли от е дошъл въздухът и това не знаете? Благодарение на вашето незнание, всеки ден рушите това, което сте съградили. Един ден, когато Бог решил да направи човека... Събрал всички свободни души, с цел да ги впрегне на работа в големия човешки организъм. Едни от тях взели участие в образуването на стомаха, други в образуването на дробовете и сърцето, трети на мозъка, четвърти на ушите, пети на очите, устата и така нататък. Така бил създаден човекът, венецът на творението. Докато тези души живеели хармонично, в и съгласие и човек живеел добре. Случило се, че стомахът се отклонил малко от пътя и започнал да работи само за себе си. Всички останали души се събрали, за да обмислят какво да правят с него. Най-накрая дошли до заключението, че трябва да изпъдят този съсед. Той е мислял само за себе си, нищо не изпращал на другите. Изпъдили го, но с това положението на човека не се е подобрило. Очите се отклонили от своя път. Всички души викнали против тях – да изпъдим и очите – много неща виждате, но с това само ни препятстват. Да ги лишим от правото на съседство. Изпъдили и очите. После били недоволни от ушите, че слушат всичко, което става около тях. И тях лишили от право на съседство. Какво останало от човека? Един разглобен организъм. Така постъпва днес църквата. Като срещне човек, който може да каже нещо повече от нея, тя казва да изпъдим този човек. Да го лишим от правото да говори. Какво ще остане от човека, като изпъдите от него стомаха, дробовете, сърцето, мозъка, очите и ушите? Нищо не остава, освен една нула. На какво прилича това? Един вол с голямо съзнание за себе си се отправил към една съвършенно нова красива чешма. Понеже бил жаден сложил устата се на чучура и хубаво се напил. После вдигнал глава и казал на чешмата. Както виждаш, аз пръв пих от твоята вода. Понеже устата ми е свещена, съветвам те да не даваш на никого да пия от тебе. Това е невъзможно. Защо? Както ти пи от мен без позволение, така още много ще дълдат след тебе и те ще пият без позволение. Чешмата представлява божествен извор. Много хора са пили от този извор и продължават да пият. При това, който е пил от него, иска да забраня на другите да пият. Всеки има право да пие от божествения извор. Той казва, както ти имаш право да пиеш от мен, и то без позволение, така всички могат да пият и пак ще остане вода за всеки жаден, който иска да удоли жаждата си. И тъй, не се страхувайте, че този или онзър ще развали свете. Така както светът е създаден, никой не може да го развали. Светът се развива добре и никой не може да измени неговия път. За някой може да е така. Това е друг въпрос. Ама аз страдам, мъча се. Ти страдаш, но милиони същества се радват. Тъмен е светът. За теб може да е тъмен, но не и за другите. Духовенството няма право да казва, че българският народ мисли като него. Днес българският народ... Не мисли като духовенството. В бъдеще той ще се различава още повече от него. Бог е дал на българите проблеми за решаване. И те трябва да ги решат правилно. Тези проблеми не трябва да се ограничават от православието, от евангелизма или от католицизма. Ако православието се меси в задачите на българския народ, какво ще стане с него? Един гръцки свещеник си купил голяма нива. 100 декара. Като е обикалял, той е казвал: Да знаеш, че свещенник ти е господар. А нивата му отговорила: До сега на 99 такива господари като теб съм удрала кожата и твоята ще удара. Българският народ е нива, която е ударала кожата на много попове, и на сегашните попове ще удере кожата. Българският народ може да живее и без православие. Българският народ може да живее без християнство, като сегашното, но никога не ще може да живее без любов. Радвам се, че е така. Аз проповядвам учението за любовта и всички трябва да го приемат. Това учение прониква във всички стари клетки. Навсякъде и във всичко няма място, където то да не проникне. Щом то се проповядва, всички други учения могат да съществуват. Щом то проникне в света... Ще има място за всички, и за социалисти, и за комунисти. Кога ще стане това? Само при закона на любовта. От любовта излиза всичко. В православието се чува само, Господи помилуй, Господи помилуй. Но житцето в джоба, това не е служение на Бога. Истината трябва да се говори. Какво ще кажете за мен, ако сега, като говоря за Петагоровата теорема, Искам от вас да платите по нещо. От човешко гледаще имам право. Дадох ви знание и вие трябва да си платите. Но това не е идейно проповядване. Вие ще ми платите, но не по човешкия начин. Аз съм искрен и ви казвам истината. Природата работи по два начина. С метода на доброто и с метода на злото. И двата метода са живи. Злото е добър метод за разбиране на живота. При сегашния строй Сто души работят за един, който е техен касиер, събира печалбите им. Това е методът на злото. Доброто поступва другояче. Сто души работят и всеки има право да държи пари в себе си. Казвам на своите сътрудници. Дръжте парите в себе си. Нека всеки да си бъде касиер. Като ви проповядвам, аз влагам капитала си във вас, а вие мислите, че сте ме надхитрили. Истината, която проповядвам, не е моя. Един ден, когато пораснете, ще постъпвате благородно с всички. И тогава ще платите не на мен, но на онзи, чиято е истината. В Бъдеще, когато ви срещна, ще ви питам Какво учение следвате? Имате ли любов в душата си? И божествена ли е тя? Стоите ли на вечната канара, на която целият космос почива? Имате ли чистотата на ангелите? Вашата любов... Може ли да ограничава злото и може ли да забравя всичко като животинската? Ако любовта ви има тези качества, дайте ми ръката си. Това е любов. И учените, като намерят грешката в изчисленията си, всичко забравят и се радват на резултата си. Помнете, новият живот изисква правилно разбиране. Вие трябва да бъдете здрави, щастливи. Имате деца, трябва да ги възпитавате. Бог ще уреди всичко, няма защо да си безпокоим. Не е така. Бог ще нареди всичко чрез вашите уми и сърце. Бог ще нареди всичко чрез божествената любов, чрез ангелската любов, чрез човешката любов и най-накрая чрез животинската. Всички тези същества работят за вас и вие трябва да им благодарите. Като впрегнеш вола си в колата, потупай го по гърба и му кажи Благодаря ти, че ме услужваш. Ако не му благодарите, къде остава вашето благородство? Ние не проповядваме морал само на думи, но и на дела. Спри се пред Вола, потупай го и му кажи. Братко, похвалвам ти за голямото търпение и благородство, което имаш. Волът спокойно си прежива и казва. Добър е Господ. Добър е и моят Господар. После ти подкарваш колата, казваш, Ди! Вола тегли и мълчи. Това не е ли благородство? Сегашните ще ни убеждават, че е вреда на нещата да колим животните. Това е по необходимост, но не е наше право. Ако по необходимост спасяваш някого, това не е истинско добро. Значи човек може да се съмнява и в доброто. Представи си, че един човек се дави, ти виждаш това и го спасяваш, но той си казва... Спаси ме наистина, но аз имам да му давам 10 000 лева и той ме спаси заради парите си. Как ще докажеш, че доброто ти е безкорисно? Ще извикаш длъжника си в къщи и ще му кажеш. Приятелю, ти ми дължиш 10 000 лева. Взими полицата си и я къси. Ако втори път го спасиш от отдавене, той ще си помисли, че го спасяваш заради дъщеря му. Не си женен, а той има дъщеря за женене. Как ще му докажеш безкористната си постъпка? Извикай го от дома си и му кажи. Ти имаш дъщеря за женени, но бъди свободен. Ожени я за когото искаш. Колко пъти трябва да доказваш на човека, че си безкористен в доброто, което му правиш? Мнозина казват. Така трябва да живеем, че да угодим на обществото. Не, аз казвам, че трябва да угодим на Бога, на любовта. Ако угодиш на Бога и на любовта, ти си угодил на всички. Ако някой се ти се сърди за нещо, гледай да се помириш с нея, това е необходимо за теб. Някога тя ти е направила добро, ще обикнеш, защото и Бог я обича. Защо трябва да се обичаме? Защото и Бог не обича. Този е моят силен аргумент. Друго яче не може, това е закон, от който не можеш да отстъпиш. Казват ми, откъде събрат тези хора около себе си, те не те разбират. Няма значение, понеже Бог ги търпи и обича. И аз съм длъжен да ги търпя и обичам. Бог ги е събрал от кол и въже и ми ги е изпратил, за да работя с тях. Не мога да причупя думата му. Щом Бог ги е изпратил при мен, ще им предам знанието, което имам. Така постъпвайте и вие. И ако ви питат защо обичате даден човек, кажете – защото пръв Бог го обича. Някои ме питат, защо като ви говоря, не ви доведа до края на въпросите и ги оставям открити. Моята цел не е да ви дам разрешени въпроси, а да ви поставя в положението да мислите свободно и самостоятелно. Колкото и да искам, не мога изведнъж да ви кача на планинския връх. Първо ще минем през гори и тогава ще се качим на върха. Заведи до края на гората. Няма да ви изведа до края, но ще ви заведа в най-голямата дълбочина на гората. Как ще излезете оттам? там, кой ще ви извади. Който ви е довел, той ще ви извади. Гора е това. Дълбоки са тези работи. Океан е това. Ще слезеш до дъното. Височина е това. На слънцето ще отидеш. Много неща знаеш. Да, много неща знае. Знае какво има на Слънцето, на Луната, на Звездите, на онзи свят. Всичко това го виждам. Чудно е как го виждаш, такъв обширен свят, как го виждаш. Когато отивам на Слънцето, аз се движа с бързина по-голяма от тази на светлината и за една минута съм на Слънцето. Когато отивам до най-отдалечената от нас звезда, отивам за 10 минути отиване и връщане. Какво има там? Ние се придържаме към свещеното правило, да не казваме какво има там. Това е математически проблем на въображаемите числа. Както въображаемите числа остават неизвестни за човека, така и бъдещият живот остава за него неизвестен. Христос казва Не знаете какво искате? Искате да бъдете православни. Не знаете какво да искате? Искате да бъдете мухамедани? Не знаете какво да искате. Искате да бъдете будисти. Не знаете какво да искате. Искате да бъдете богати. Не знаете какво да искате. Искате да бъдете учени. Не знаете какво да искате. Искайте същественото. Кое е то? Искате да имате Божествената любов във всичките й прояви. Божествена, ангелска, човешка и животинск. Щом имате тази велика любов, ще дадете на живота си широк замах и тогава и мъже, и жени, и деца ще гледат вече по друг начин на света. Сега знае, че всички, които ме слушате, ме разбирате и знаете, че Божествената любов ви е необходима. Защо? За да имате велика, непоколебима основа. Защо ви е ангелската любов? За да имате огън. Казвате, къща без огън не може. Обаче, вашият огън е пушек и дим. Едно време, когато хората са си служили само с дърва и въглища, са имали право да говорят, че не може без пушек. Тогава и в църквите е имало пушек и дим. Но сега при електричеството може без пушек и дим. Аз говоря за този огън във вас, за тази любов, която не произвежда никакъв пушек и дим. За сега вашата любов произвежда пушек. Не позволявай нито на себе си, нито на приятелите си да опушват къщата ти, защото дълго ще търкаш очите си, докато се освободиш от пушека. Любовта не търпи никакъв дим, при нея горенето трябва да бъде пълно. Не можем да живеем така. Можете, но още се колебаете между стария и новия живот, а трябва да бъдете категорични. Казвам. Приложете новия живот без никакво колебание. Прилагайте методите на природата, която едновременно събаря и гради. Не събаряйте изведнъж старата къща. Не отхвърляйте онова, което досега сте направили. Не казвайте, че досега сте живели безсмислено. Целта на досегашния ви живот е била неопределена. От сега нататък е определена. Тази е разликата между досегашния ви и сегашния ви живот. До сега сте работили за майка си и баща си, за брата си и сестра си. От сега нататък ще работите за живия Господ, за Бога на любовта. Тази любов включва в себе си всичко. До сега сте учили за себе си. От сега нататък ще учите за любовта и ще имате по-голям замах на дейност. Някой казва, като живее за Бога, всичко ще се нареди, няма какво да мисля. Така разсъждава младата мума преди да се ожени. Като мума, тя се облича чисто, спрятнато, с момците учтива, любезна, докато е хареса някой и се ожени за него. Момъкът, като я е вижда толкова чиста и спретната, казва – добра домакиня ще излезе от тебе. Тя се смея и си мисли – да се оженя аз, работата да ме е наредена, че после ще ми видиш. И наистина, като се ожени, тя показва опаката страна на своя характер. Аз бих посъветвал момата да постъпи точно обратно. Докато е неженена, тя може да бъде неглиже, небрежна към своя възлюбен, но щом се ожени, да покаже добрата страна на характера си. Ако той е попита защо се е изменила толкова, да каже Изпитвахте, но видях, че си добър човек, че си готов на всичко, ти си доблестен човек, заслужаваш моята любов и внимание. Това е метод, чрез който се изпитва любовта. Ако е въпрос за любов, прояви любовта в нейната чистота и святост. Като погледнеш човека в очите, да знае защо го гледаш, а не да те пита, много естествено, гледате защото ти обича. Как ме обичаш? Каква е твоята любов? Моята любов е божествена, ангелска, човешка и животинска. Що ми и е животинска ти ще ми изядеш? Не, няма да те изям но искам да забравя всичките ти грешки. Що ме, човешка, ще ми ограничиш? Няма да ти огранича, но ще огранича злото в себе си. Ако имаш ангелска любов, това значи, че искаш да ме изгориш? Не, искам този огън да стопи и да изгори всичко нечисто в мен. Да имаш божествена любов, това значи да стоиш на онази вечна канара, да устояваш на обещанието си. Който иска да има такава любов, ще му се даде изпит да се види докъде е стигнал. Днес човечеството минава през изпити за каляване на характера, за отношенията му към Бога. Обичате Бога, но щом ви поставят на някакъв изпит, веднага се отказвате от него. Не можете да решите задачата си. Задачите на живота трябва да се решат. Можете ли да си отговорите на въпроса какво нещо е любовта? Защо обичате някого? За хубавите му очи и уста. Кои очи и уста са хубави? Какъв трябва да бъде цветът на лицето на твоя възлюбен? Според мен хубави очи, уста, нос, лице са тези, които изразяват вътрешния живот на човека. Те са символи. Всяко нещо, в което прониква божественото, е красиво. Следователно, когато обичаш някого, трябва да държиш в ума си мисълта за Бога за ангелите, за хората и за животните. Това е любов. Когато говориш за любовта, а не носиш в себе си и постоянно промениш чувствата си, това не е истинска любов. В такъв случай ти лъжеш себе си и обкръжаващите. Такъв човек има особен жълт цвят на лицето, особена червенина, които са израз на отрицателните сили в живота. Какво нещо е силата, Сбор, който трябва да разложиш на съставните му елементи, да извадиш от него корен. Казва се, че Бог е сила. Не, Бог не е сила, но силите произлизат от него. Бог е неделима сила извън времето и пространството, а също времено ги владее. Бог не живее в хората, но ги обгръща. Никъде го няма, а е навсякъде. Как ще разберете тези мисли? И тъй. Нашата любов трябва да бъде свещена. В нея трябва да влизат отношенията ни към всички живи същества. Любовта не се налага с закон. Никой не може да ви застави да го обичате. Нито пък вие можете да заставите някого да ви обича. Любовта е свободен акт на духа. Да се обичаме по свобода. Това е великата любов. На какво се дължи свободата? На закона на истината. Не можеш да обичаш по свобода, докато не носиш истината в себе си. Свободата е резултат, произведение на истината. Казва се, че свободата е истина. Не, свободата не е истина. Коренът на свободата е истина. Коренът на истината е Бог. Това са велики математически задачи, в които се крият тайните на разумната природа. Който се домогне до тия тайни... Забравя свой детински живот. Велика хармония се крие в тях. Мнозина страдат от това, че няма кой да ги обича. Има един, който ви обича, който всякога мисли за вас. Кой е той? Бог. Няма момент в неговото съществуване, в неговите прояви, когато той да не е буден. В своя ум, в своето сърце... В своята воля, в своята душа и дух, Бог обхваща всички. Той ви има винаги пред себе си и казва. Не бойте се. Аз ще уредя всичко за вас. Един ден ще получите моето благословение. От вас се иска само да слушате. Как? Като дадете възможност на любовта, която ви изпращам да проникне във вас. Любете, както аз любя, мислете, както аз мисля, чувствайте, както аз чувствам и действайте, както аз действам. Бог говори тихо, на който е готов, чува думите му – не бойте се, аз ви обичам, аз съм с вас. Като види, че някой иска да се самоубие, той му казва – не бой се, всичко ще се оправи. Аз ти обичам. Как? Мен обичаш? Да, теб специално. Това е великата истина. Тихо говори вътрешният глас на човека. Това всеки може да го провери. Този глас е силата на човека. Христос казва: Не знаете какво искате, защото Той определя какво трябва да искате. Ще завърша беседата с един пример от българския живот. Един българин по време на освобождението учил в Америка. След освобождението България имала нужда от образовани държавници. Затова той решил да се върне в отечеството си, да вземе някой висок пост. Явил се пред тогавашния княз Батенберг, който го изслушал и попитал. Каква служба искате? Искам да бъде инспектор по просветата. Явете се тогава при министра на просветата. Той ще ви назначи на тази длъжност. Така постъпват всички хора. Искат да бъдат инспектори. Не. Като се явите пред Господа, искайте да ви назначи пръв министр. Някои си мислят, че няма по-добра служба от инспектор, но достатъчно са инспекторите в света. Искат да ви назначат министри. А вие се задоволявате с една обикновена служба. Какъв по-голям инспектор за вас от Бога на истината, какъв по-голям стремеж за вас от този към Бога на любовта, не го търсете. Като говоря за любовта, мнозина казват – побеля ми главата от любов, кажете нещо ново. Вие още не познавате любовта. Внесете повече богатство и равенство в любовта към Бога. Знаем какво нещо е равенство. Знаете, но нямате равенство помежду си. Не знаете какво е любов. Ние ще ви дадем методи, как да приложите любовта. Днес Христос ни казва, искайте от Бога любовта. Когато във вас е ви дълбоко желание да потърсите любовта, вие ще разрешите проблема на вашия живот. И пред вас ще се отвори нов свят. Отношенията ви с хората ще се оправят. И вие ще започнете да мислите, да чувствате и да постъпвате правилно. Тогава и отношенията ви към Бога, към ангелите, към хората и към животните ще бъдат правилни. Желая на всички да бъдете здрави, да бъдете щастливи, да бъдете блажени. Всички тези неща могат едновременно да се постигнат в любовта.